Molt bon dia i molt benvinguts a una nova edició de l'informatiu local i comarcal de la sintonia de Ràdio Palafrujilla, en aquest cas per aquest divendres, avui dia 12 de juny, i tancant la setmana informativa a la sintonia de Ràdio Palafrujilla, una informació que continua però tot el cap de setmana a través de la nostra plana web i els nostres canals, les xarxes socials. Avui amb el nostre servei de notícies començarem recordant la part de l'entrevista amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palafrujilla i d'Atenes, que no us van oferir ahir, ahir van extreure la part quan s'ha parlava de la piscina municipal, avui parlem de la resta. Uh, us ofrirem aquesta, aquesta entrevista amb el regidor de de l'Ajuntament de Palafrugell i Ciutadens. També donarem codill als casals d'estiu que tenen lloc a Palafrugell i que a partir de dilluns comencen les inscripcions. En parlem recordant les paraules que ens aportaven eh, també fa uns dies aquí a la nostra sintonia tant la regidora Mònica Tausti com a tècnica de, de Can Genís que també ens acostava a nosaltres i ens portava aquesta informació a l'Eduard en Gran parlant amb en Rubén Herrant. I també un petit rebàs algunes de les informacions que han estat importants aquesta setmana. Comença el nostre servei de notícies a Ràdio per la Aquests dies de pandèmia, aquests dies de confinament i de fases, nosaltres anem també aprofundint amb les instal·lacions municipals per saber com estan, com la gent de casa nostra pot anar si acostant o quan se'n reobren, quan estaran a punt tots els seus serveis. Avui volíem fer un repàs amb l'àrea d'esports, amb totes les seves instal·lacions, que són moltes a Palafrugell, una en especial, perquè és la que més gent també hi acudeix, que és la piscina municipal. Per això he convidat a passar una estona amb nosaltres el regidor de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Palafrugell i d'Atenes Isidre, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, gràcies Gràcies per estar aquí a la nostra emissora uh, Isidre, uh, com està el món de l'esport a Palafrugell? Home, el món de l'esport <ríe> està com estem tots mig confinats, mig no confinats, amb fases i tota la història. Abans de començar m'agradaria fer un petit comentari perquè com que hem estat en confinats i amb el, amb el cop d'innovia aquest famós una sèrie de coses que no he corregut en els clubs i que són prou interessants com per exemple en el Handball que el primer equip es manté a la Lliga Catalana perquè es va sorprendre la competició. El segon equip puja a segona catalana i el femení puja a primera catalana o sigui que dintre de la desgràcia immensa d'aquest cop 19 hi ha hagut una sèrie d'afectacions que han sigut positives per l'esport de Palafugell. I el Humboldt, doncs, és clar, el primer equip es manté, que anaven justets, què passava, el segon equip puja segona catalana, fita important, i el femení també puja primera catalana. Poder haguéssim pujat i salvat si no hagués sigut Cobi, però el covid en aquest cas, ens ha ajudat una miqueta amb això. També ens ha ajudat que la Saoleda, que estava en una situació una miqueta complexa per mantenir la categoria, la manté, uh -huh. i el futbol pel Palafugell puja com a segon millor segona catalana. També el hockey es manté a l'Hockey Lliga que estàvem a punt de fer el playoff i no fer el playoff i tota aquesta història. No hi ha playoff, ja salven. O sigui que aquesta notícies han sigut positives, com també ha positiva la gimnàstia rítmica i tot això que han tingut actuacions molt destacades i en aquest cas el copvi ens ha perjudicat perquè no han pogut acabar les temporades. Però d'aquests equips que et comento, tots aquests equips han excluït fites que no sabem si sense el Covid i si en puc aconseguir, algunes segur segur que no i està una cosa complicada només comentar això perquè com que no se'n parla gaire amb això doncs la gent sàpiga que d'esports tenim aquestes bones aquestes bones notícies vam parlar amb el seu moment també en, tant amb el, amb el president, amb el Narcís Madí com amb en Xavi García com sí. amb en Toni Pérez d'aquests temes, per tant eh, sí, sí. aquí queda dit i ratificat sí. doncs, la nostra felicitació sí. també amb els equips per, sí. perquè... més que res volia que, com que no es podem reunir i tot això doncs que els clubs sabessin que el regidor també que han resolt els casos, eh. Est estem els casos i que a tots els clubs, que ja l'he fet personalment, però ara oficialment i que el passar en tenir que, veure, això és una, una recompensa de la gran feina, la gran feina que fan tots aquests presidents, membres de la junta directiva, entrenadors, tota aquesta gentada que treballa que mm -hmm. treballa per, per, per, per l'esport de Palafugell. Un reconeixement per ells i donar-los les gràcies. En quant al que tu em deies de totes aquestes coses, eh, vam obrir l'altre la, dia l'estadi, va ser el primer que vam obrir, paraletes federats, cita prèvia i entra allà. I ha tingut bastant èxit. No aglomeracions, però ha tingut bastant èxit i almenys els Letters Federats han pogut entrar. Com que estem en fase 2, quan entrem en fase 3, la setmana que ve decidirem a veure exactament el que passa. Perquè el problema sobretot és la neteja de les coses. Els vestuari estan tancats, però tenim una marranxa, que espai... hi ha dues persones allà que netegen doncs, l'esbrant, tot el que es toca. És una cosa complexa i complicada, amb el latisme. Imagineu-vos després la piscina perquè mm. neu entrant amb, amb, amb... Amb, amb, amb, amb situació que tenim. Bé, bueno, els, els camps de futbol s'utilitzen doncs, menys, òbviament no hi ha entrenaments en aquell moment, no? Sí, sí, no, no. I l'estadi està perfecte, perquè clar, ha plogut, ha fet un temps fantàstic, la gerba no s'ha jugat, està fantàstic, hem arreglat, aprofito per deu estar, dir... Deu estar l'herba... No, no, no, perquè s'assega, s'assega, s'assega, els treballadors han treballat. Els que, els que... Alguns treballadors han treballat, i l'estadi és un lloc gran, però es podien treballar, i l'estadi està perfecte, i també aprofito per dir que hem aprofitat per arreglar la gespa artificial de la sol, de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 i en aquest cas, doncs això també ha sigut una, una, una bona decisió fer-ho en aquest moment eh? el, el, vam obrir el pavelló de hockey i el pavelló de, de bàsquet, el, el de bàsquet i, i Humboldt per gimnàsia rítmica que vam, vam mm, amb mesures i retàmits especials i també ha tingut molt èxit eh, overbooking, també per reserva mm -hmm. amb l'estiri d'algo que fan feina ingent amb tot això, i molt bé i el de, i el de patinatge el vam obrir per, per patinatge artístic per les noies que patinen, perquè també poden guardar distàncies es molt bon i tot això ja ha tingut èxit i doncs estarem admetents al que ens informeu des de l'Ajuntament, des de l'àrea d'esports, que deuen estar treballant al 100%, no? Ara ja... Sí, sí, no, però telemàticament s'ha fet molta feina, el passa que les últimes setmanes ja molts treballadors han anat allà, els que porten els pavellons, evidentment, ja hi són, i ho tenim tot pràcticament... La gent ja ha treballat, eh? Vull dir, també això, ai, que telemàticament... No, s'ha fet molta feina, i mi coses molt retreçades, hem pintat la sala de bicicletes, hem d'acordar per pintar en l'estadi, al despertar, pais del parafusil amb la glòria que també ens va afectar va fer malbé l'espai del palafullo i atletisme latisme, hem posat que estava tancat per arreglar-ho, hem, hem, hem, hem deixat el, Jo crec que les instal·lacions, dintre les seves propietats i que són, estan tot, tot, totes totes molt bé, i les tenim preparades per poder fer això. Ara, sempre depenent del que ens digui el govern d'Espanya, la veritat, i la fase, la fase... La fase que ens trobem, la fase i el neutre, que en deien exacte, els lancistes abans. Pues ara de neutre, res. fase, ara, ara fase, fase, i tots volem més fase, més fase, i tots volen més fàcil, jo el primer, i ho entenc, però també hem de tenir molt de d'asseny amb, amb les fases que no, que no... És que no podem tenir overbooking, no podem tenir overbooking, i això pot ser que es, que es produeixi. Eh? Fa uns dies parlàvem també en Josep Massa, el van trucar sí. per, per saber com estava el món també de l'alatisme, de l'estadi, i ens comentava, doncs, la, la suspensió, òbviament, sí, doncs, de, sí, de, de, ama, del míting, no, i a més, a més a més, a, a, a, un dels fets que amb tu també havíem parlat, amb el, seu, el turisme esportiu, perquè, és clar el turisme esportiu això, era importantíssim, això, això, això, això, això tindrà, i s'ha hagut de suspendre a a molta a cosa, no? Un Teníem el drama míting, que és un referent, i, i, i el míting, a veure, teníem el mic de futbol, que venia el mic, el mic semblava que estem venint al Barça i al Madrid a jugar aquí per la Fugell, amb unes categories, clar, el mic porta molta gent, porta molt turisme, el bar, el bar, el bar de l'estadi, és el dia que, que salven la temporada amb, amb els dies del, del mic, el, el mic se suspès, el mitjà de l'atisme també porta molta gent, es feia la, la, la Copa de les Nacions de Humboldt en el pavelló amb, amb, amb les Nacions Històriques que eren Euskadi, Galicia, a Catalunya i convidavam la Comunitat Valenciana, feien una copa, una copa important de handball que venia, venia molta gent, també han tingut que suspendre la la la nou, però després hi havia el, el L'Assir de Calella, el L'Assir de Calella que també és una prova que poromen, també l'han tingut de suspendre. Clar, han tingut, tingut moltes moltes baixes i bueno, clar, tot això ja no nos no recupera, eh? Tot això ja no es recupera. Espera que que això passi i que puguem allargar la temporada tot el que puguem. Amb això també teníem el tenis que Frank fèiem el cabell d'Espanya de veterans i aquest l'hem pogut negociar i el farem al setembre. Aquest l'hem salvat. El cabell d'Espanya de veterans que venen 533 persones que el fem del 20 al 26 de setembre. Aquest l'hem canviat i algun altre internacional. El tennis és més fàcil perquè ser un esport individual i és més fàcil l'hem pogut salvar perquè una persona pot venir... És, és diferent. Els equips i aquestes coses, els mítings que porten més és més complicat. Sí, hem perdut moltes coses i eh, com com, bueno, com tot el poble hem tingut eh, pèrdues importants econòmiques i, i, i moralment, no? perquè gent que treballa tot l'any per muntar un meeting o muntar un campionat i que de, de, de, de, de la nit al matí el campionat aquest s'acaba i tot això, doncs pues això ha fet, ha fet mal. Però, en fi, és el que hi ha i hi hem de lluitar per recuperar el que puguem d'això i que l'any que ve aquest mm -hmm. No tinc ni bueno. glories ni cobric ni ni tinc no, que fa un temps sí, sí. que que trepitjem, bueno, sí, sí, sí, més sí, o menys sí. uh, a dir ara el que us toca també molt des de l'àrea d'esports és treballar per la propera temporada, per el proper any, sí, no? Sí, I ja preparar ja. moltes coses per això, Atres, buscar dades, buscar. Coses. Sí, estem treballant també des de agrair al govern de Palafugell, a l'alcaldi, a tot el, el grup, que han, han donat unes petites ajudes, bueno, grans ajudes en els clubs, i en aquest cas també han donat una ajuda a esports, que mirem de revertir-la amb tots els clubs que, que necessitin i que hagin tingut uh -huh. pèrdues importants en tot això, i el reste, pues, per si podem millorar alguna instal·lació o fer alguna cosa d'aquestes. També en tinc un mal perquè vam estrenar les bicicletes que, que famoses d'espini, de que són fantàstiques i, i estan, estan noves, o sigui que no n'hem gaire pogut estrenar. I després també com a altra obra, el pavelló de, de bàsquet hem trobat una porta nova i l'entrada del pavelló si la gent la mira ha quedat, quedat perfecta. Ja està, això és bàsicament el Rocòdrom també està acabat i està fet d'aixòs i també l'agrupació la, la, la, la, excursionista de Palafugell ha pogut fer servir el Rocòdrom. També en Pevi, o sigui que hi ha, hi ha hagut tres esports que s'han pogut, pogut fer. El rocòdrom també ha eh, tingut gent que ha anat al, al rocòdrom. Eh, també. Qualsevol informació, doncs, a trucar l'àrea d'esports, a fer un truc Exacte, allà els sí, sí, sí, sí, atendran i, i es donaran la informació. L'àrea d'esports i si algú personalment té algun problema sap que em pot trobar a mi un vulgui i jo li' explico i, i això. I només torno a demanar, ja sé que sóc pesat, que tinguem molta paciència i molta calma amb la piscina que tenim una miqueta de... Podem tenir una cosa una mica conflictiva, però bé, bueno, que si tothom s'agafa en calma, tothom fa les coses com es tenen que fer, tothom podrà banyar-se, tothom podrà anar a la piscina amb uns horaris, amb unes restriccions, i això és el que hem de fer. Doncs tant bo, perquè almenys la piscina fa, a l'hivern es fa servir més que l'estiu, però amb bueno, aquest bueno, temps que teníem... Al... Sí, sí, eh? no, no. I a l'estiu també, deu, deu, jo, i, jo no, abans de ser regidor la piscina he mirat alguna vegada, però he quedat parat de la, de la piscina, de la gentada que hi ha a la piscina, de la gent que ve la piscina, de les contents en general que estan de la piscina, algunes vegada amb el biomassa falla l'aigua, però bueno, són coses que passen, però la piscina, jo quan anem a fer una piscina, la piscina i realment crec que el que va fer la piscina va ser un gran acert i té molts usuaris i molt valorada a per a tota la comarca i això no és per mi, són els que, que hem vingut abans que han conseguit fer la piscina. Eh? I si te tenen regidor d'esports de l'Ajuntament de Palafrugina ens ha acompanyat avui per parlar d'aquests doncs, temes, no sé si hi ha alguna cosa més que vulguessis. No, no, no bueno, bàsicament això, no, no, ja, ja he explicat que, i, i, i, i agraït i felicitat als clubs aquests que han aconseguit mm. aquests resultats eh, bons i després hi tot, tot això que hem parlat i, i, i bueno, en, en teoria és tot el que tenia que dir i ja està. Doncs eh? pues moltes gràcies i, i molt bon dia i ens el trobem ben aviat, espero que millors no Esperem que sí, esperem que sí, que puguem banyar tot, tot la piscina. Que gràcies, gràcies. Així hem parlant nosaltres amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palafrugell, les Atenes. recordin que la part que parlaven de la piscina municipal i de la seva reobertura per al proper 22 de juny, dilluns, i 22 de juny us la oferir amb el nostre servei de notícies del dia d'ahir. Avui anem a parlar durant uns minuts dels casals d'estiu que ja retornen també a Palafrugell. Són diferents doncs, aquests casals i estan a punt i a partir de dilluns en comencen les inscripcions per aquests casals. El casal d'estiu per a nens i nenes de 3 a 12 anys, les escoles Barcelona i Mates, Torre Junama i el Carrilet, també el campus audiovisual de l'àrea de joventut per a joves de 12 a 16 anys, del 27 al 31 de juliol. L'àrea d'esports també organitza un campus d'esport, un curs d'activitats aquàtiques i un campus de gimnàstica. Després també hi ha el casal Indica Aventura. De tot això, en varen venir a parlar la nostra sintonia amb en Rubén Arranz, ho varen fer la regidora de l'Ajuntament de Palafrugell, la Mònica Tau,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 i més de reforç escolar, i ara al final bueno, s'ha decidit per, per un ambient més de lleure. Mm -hmm. Dels efectes sobre la preparació d'aquests aquest, casals a, a causa del, de la pandèmia del Covid-19, en parlava la tècnic Eduard en Vilagran. Sí, potser és més difícil, perquè nosaltres ja havíem començat, nosaltres començàvem a treballar ja amb, amb, amb les activitats distils molt allà, a principis d'any, i llavors hem hagut d'anar adaptant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 configurant, per això aquest any les inscripcions són més tard o, o tota la, la publicitat ha sortit Com hem comentat fa uns moments ja diferents casals per aquest estiu preparat ja per la Frugill la Dora Vilagran també ens ha feia 5 cèntims en un resum del que podem, de l'oferta de casals per aquest estiu 2020. Sí eh, el que s'ha fet és aquest any hi haurà un, un casal infantil però que quedarà dividit en tres escoles diferents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 el que s'ha volgut és, com cada any, les mateixes entitats que feien les activitats donals de suport des de l'Europa de l'Indica, que fa les colònies, apostem perquè es feixin tres colònies, o el torna-grans, de petits, es fa Xeríndica Aventura pels pel joves, fins a, fins a 16 anys, uh -huh. i llavors fem un campus audiovisual, també pels joves, fins a 16 anys. Uh, i això sense tenir en compte el que són les activitats esportives. Mm -hmm. Hi ha tota una oferta d'activitats esportives que es fan des de l'àrea esesport. A la, la, la majoria d'activitats la preinscripció serà la setmana que ve començarà a partir de dilluns i es farà en línia. Es mm -hmm. trobaran a la pàgina web de gran i es trobaran els enllaços per fer cada preinscripció. Mm -hmm. El que és el casal infantil que es far a les escoles a les tres escoles, les presinscripcions seran una setmana més tard. Mm -hmm. Se la setmana del 15 de juny començarà començaran dilluns.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 es dirà tota la documentació que cal ajuntar. Recordem, doncs, que a partir d'aquest dilluns, dia 15, ja tindrem, doncs, aquestes preinscripcions a punt, les inscripcions per al casal d'estiu per a nens i nenes de 3 a 12 anys, els que es tenen lloc a les escoles Barcelona i Mates, Torres i Junama i El Carrilet. Les altres, com hem escoltat amb l'Odor Vilagranya ja havien començat la setmana anterior, aquest dilluns. A partir d'aquest dilluns, a cangenis.cat, casal d'estiu per a nens i nenes de 3 a 12 anys, que tindren lloc a les escoles Barcelona i Mates, rajejuna i el carrileta Anem a fer amb els propers minuts un recordatori d'alguna de les informacions que us hem portat a terme al llarg d'aquesta setmana també la nostra sintonia. Recordem que en el en dia d'avui es reprenen les visites guiades al Molí de Pals, una ruta turística i històrica que permet conèixer el cicle de l'arròs de principi a fi, mentre es gaudeixen de la natura. A través de la seva guia turística, Eva varen conèixer els, els detalls d'aquesta visita, la qual s'haurà d'adaptar a les mesures de seguretat pertinents. Així mateix, també ens avançava la nostra sintonia que, de moment, la ruta no es podrà fer amb el trenet del municipi, també conegut com el xiolet de Pals, a causa de la nova normativa i a la gestió de l'ocupació. Així, doncs, els interessats o interessades hauran de traslladar-se al punt de trobada de l'activitat amb els seus vehicles particulars. Segons l'EVA, un cop es enreprèn l'activitat del trenet, les visites podran variar depenent de la ruta que s'escolli. En aquest cas, la guia turística ens ha explicat l'activitat referent al morri de Pals, un recorregut que inclou des de les visites als camps fins a l'explicació sobre com s'elabora el blanque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 doncs acabem, com sempre, amb un testet de cervesa que això els més grans, evidentment, doncs, és agraït. Així mateix també es podrà gaudir d'altres rutes com ara la del nucli antic del municipi, amb la qual es pot conèixer el recinte gòtic de Pals, i la dels pobles medievals on es podran descobrir alguns dels llocs més encantadors de l'Empordà. D'altra banda, la guia també ens en va parlar sobre l'ecoturisme responsable. Es tracta d'una iniciativa que s'ha de dur a terme per part dels visitants, els quals han de tenir cura i respecte per l'entorn natural que els envolta. Així mateix, aprofita per fer referència al respecte per la distància de seguretat que s'haurà de tenir entre les persones de cada grup. En darrer terme, l'Eva Gil ens recordava que les visites de moment només es faran el cap de setmana, a no ser que calgui obrir algun altre dia de forma puntual. Més endavant, a mesura que augmentin les reserves, es començarà a funcionar cada dia. Recordeu que us podeu posar en contacte amb l'Eva a través del correu info o trucant al telèfon 628-597-972. Repetim, 628-597-972. Aquesta és una de les informacions que podem trobar a la nostra plana web, radiopalafrugell.cat i també a les xarxes socials. Si voleu escoltar l'entrevista sencera, la podeu trobar a la nostra plana web o també al nostre canal d'iVox. Seguim amb aquest resum d'informacions que ens aporta la nostra companya, l'Ariadna Ferrer, la preparació de tots aquests detalls, com, per exemple, el resum efectuat que ens ha portat de l'obra pública a Palafrugell. Fa uns dies vam convidar al regidor d'obra pública de l'Ajuntament de Palafrugell, en Lluís que ens vingués a visitar i ens parsen d'aquests dies es finalitzen van a finalitzar-se alguna de les reformes d'obra pública que havien quedat paralitzades arran del confinament l'inici de la desescalada va permetre finalitzar-ne alguna d'aquestes eh, i això ens ho explicava en Lluís Ros, un dels exemples sobre els quals eh, ens va parlar feia referència a les obres realitzades al carrer Sant Josep. En aquest sentit, eh, es va centrar en els canvis fets al clavegram, així com a la creació d'una plataforma única a tota la via. El carrer Sant Josep doncs, ja és una de les obres que s'ha acabat i eh, com a la resta el que es va fer és tot el tema de clavegram, fesa operativa d'aigues negres amb pluvials, i després es va fer tot el carrer en plataforma única ja havia preparades les connexions perquè fa uns anys s'havia fet el carrer de Tronjeta i últimament, quan recordeu, es va fer el carrer Sant Sebastià, per tant, això ja estava en previsió de que quan es fes hi haguessin ja les connexions a punt. També amb la conversa van parlar de les modificacions d'urgència realitzades al mur de Llafranc Després de les destrosses ocasionades pel temporal Glòria, es va haver de crear una proposta urgent que garantís la màxima seguretat possible als habitants. Així mateix, s'està es elaborant un projecte definitiu que millori la subjecció del mur, i que eviti més destrosses en cas que s'originés un temporal semblant. Una de les coses que hi ha, o sigui, el projecte definitiu no el tenim, no el tenim perquè es va fer un d'urgència per poder fer això, no? A base de formigó, doncs, tenir unes garanties de cares a l'estiu. Ara bé, el que sí s'ha de fer dintre d'aquest nou projecte, que encara no està aprovat, i l'hem de veure, però lo que sí, ja segur que serà, són uns enclatges, uns pivotatges que se'n diuen, que són com uns braços de formigó que arriben per sota la sorra fins a trobar la terra ferma que uneixen al mur de dalt. Això són uns enclatges per garantir que amb un altre temporal no se'l pugui importar. En darrer lloc, ens va parlar de la finalització del carrer del Trafí. Segons el regidor, es va aixecar tot l'asfalt per poder modificar zones que havien quedat esfonzades o deteriorades pel pas dels camions. No obstant això, encara li queden alguns detalls per acabar l'obra. S'ha acabat a falta de la capa de rodadura, que en diguem. Perquè amb el de fet caixa, doncs hem decidit de deixar-ho uns dies per, per fer aquesta capa de rodadura. Aquesta capa de rodadura consisteix amb una última capa d'asfalt que fa entre dos i tres centímetres de gruix. O sigui, el carrer està acabat, però ara estarem uns dies que no sortís cap plendor d'aquest, un petit plendor, alguna irregularitat, i amb aquesta última capa dissimular-ho. Està a falta d'això, però el carrer està obert, si circula perfectament, i a veure, qui ho desconegui pràcticament no nota aquesta petita capa que hi falta. D'altra banda, en Lluís Ros, regidor d'Obra Pública de l'Ajuntament de Palafrigill, també ens va parlar sobre altres projectes que encara estan en marxa, com ara el carrer Josep Irla. Les modificacions d'aquesta via també es van centrar en el clavegram i la separativa d'aigües pluvials. En concret, s'han hagut de fer unes desviacions en el cabal, ja que generaven acumulacions d'aigua que anaven a parar a l'avinguda Pompeu Fabra. En aquest sentit, el regidor va per insistir en la importància de realitzar canvis en aquestes conductes. Sempre insisteixo que quan un carrer és molt important, tema clavagrams i, en fi, teniu d'apunt, no? I precisament de l'aixecar-ho ens van trobar que hi ha un, un petit camp que també perdia, les aigues negues perdien, de manera que podia fer una contaminació allà, perquè són dubus de ciment que tenen els seus anys, i, bueno, pateixen això. I per això, repeteixo, quan fem carrers, són molt insistents amb el tema clavegram i aigües pluvials. A part de les reformes d'aquest carrer, també s'han fet modificacions en el sistema d'aigües pluvials amb altres avingudes. Així mateix, també s'ha parlat amb les companyies d'electricitat per intentar fer passar per sota el clavejat aeri dels carrers. d'altres. A banda d'això, també s'han ampliat les obres de la Via Verda de Tamariu. La Via Verda de Tamariu, com recordeu, l'any passat, la Diputació, conjuntament amb l'Ajuntament, que també va col·laborar, van fer la carretera de Tamariu i la Via Verda fins allà on acaba el domini de Diputació. A partir del que és terme municipal no va quedar feta i això és el que hem fet nosaltres. Ara ja pràcticament falta només posar-hi la capa de Sauló a sobre i quasi, quasi està enllestit. Aquesta via verda, des de la carretera de Mariull, on t'ho deixar acabat la Diputació, continua fins al carrer Ramí de Ulofeu, o sigui, ben darrere els Mossos d'Esquadra, i en aquest cas doncs, ja entra fins al cas Corbada Palafrocent. En darrer terme, el regidor ha fet en referència a certes obres que, a causa de la pandèmia, s'han allargat més del que s'hagués volgut. Aquest és el cas de les reformes al voltant de l'escola Josep Barcelona i Mates, on es vol crear un nou aparcament, un dipòsit de grua municipal i un esbarjo de gossos. Així mateix, també ens avança altres projectes que començaran ben aviat. És el camí del Mas Bufill, o altriment dit el Puig Romí. Mm -hmm. És un camí de terra que connecta la carretera de Tamariu amb una sèrie de cases i xalets que hi ha en aquesta zona d'allà. Llavors aquí el que es farà és un tractament en cel·lul compactat com fa un pare d'anys, dos, tres anys, per fer ja en el camí de Roma Llufriu i ha donat molt bon resultats, estem molt contents i per tant fem això d'estalviar manteniment i a més a més la comunitat dels veïns que eh, passaran sempre amb un, un ferm doncs, regular i perfecte. El regidor ens va visitar aquesta setmana els nostres estudis i va parlar dels efectes del temporal Glòria i el recent estat d'alarma sanitari que han acusinat molts endarreriments i modificacions a pressupostos. Així doncs, s'haurà de sobre quins futurs projectes es poden tirar endavant. Tota la conversa la podeu trobar eh, preparada com hem dit abans per a Ariadna Ferrer, a la nostra plana web i també a les xarxes socials, on hi ha sempre el nostre canal, si el busqueu d'iVox, on també teniu tots els informatius i totes les entrevistes que us hem anat oferint. I el darrer recordatori del dia d'avui també ens el portarà una informació que us vàrem avançar en el dia d'ahir i que avui us repetim per les persones que no ho haguessin escoltat i es tracta de la suspensió del festival de Cap Roig. Roigs'ha suspt l'edició d'enguanya a causa de la crisi sanitària actual Fins al 2021 s'han ajornat molts dels concerts programats per aquest any. Eh, ahir dijous es va confirmar aquesta suspensió a causa de la crisi del covid 19 les actuacions de la vintena edició previstes entre el 10 de juliol i el 22 d'agost, que eren posposades el 2021. El seu director, Juli Guiu, ens va explicar ahir com es va assumir aquesta notícia. Doncs pues amb, amb tristor, lògicament, amb, amb frustració, però un cop analitzat totes les possibilitats que teníem per realitzar inclús una edició, una edició especial en un petit format, pues les particularitats que té els meravellosos jardins de Cap Roig feia el projecte inviable. Després d'analitzar durant les darreres setmanes la viabilitat i possibilitats d'adaptar el festival, la direcció de l'esdeveniment ha decidit doncs ajornar l'edició d'enguany. Les noves mesures imposades amb actes culturals impedien mantenir la seguretat sanitària dels assistents i la dels grups involucrats. Així doncs, l'equip en directiu ha hagut de fer certes modificacions referents als concerts. Hem de marcar de la distància entre els espectadors no més de 800 persones per tant la millor decisió era com, com de vius aquesta edició no celebrarà i el que hem fet és dins de lo possible hem traslladat una sèrie d'artistes de l'edició del 2021 i els altres els hem cancel·lat. Aquestes són les paraules que hi ens eh, dirigia amb el nostre informatiu en Juli Guiu des del Festival de Cap Roig. En relació amb els concerts ajornats, els assistents que havien adquirit les entrades podran mantenir-les o sol·licitar el seu reemborsament a través del correu electrònic ticketing Les actuacions confirmades són Manel, Pablo López, els Amics de les Arts, Maestro, Supertrams, Roger Johnson, Estopa, Ara McKillian, eh, Sergio Dalma, el Pol Petit, amb Cap Roig Mini, Blaumut, David Bisbal, el McLari, també dins el cap Roig Mini, Morat i Antonio José. Així mateix, la devolució de l'import de les actuacions cancel·lades s'efectuarà en les properes 48 hores. Els concerts anul·lats són els següents The Luminars, Jan Thurston, Lionel Richie, Mika, Gilberto Gil, Nos gente, Uh, Herbie Hancock, Juan Diego Flores, Andrea Bocelli, Travis Aitana i Julio Iglesias. En darrer terme, el director ens va avançar que a principis de l'any que ve revelarà el cartell complet de Festival de Cap Roig 2021, com sempre es farà habitualment entre uh, finals de febrer i principis de març. res més per l'informatiu d'avui divendres dilluns en retornarem ja amb Rubén Aranz amb més informacions recordin que també les entrevistes les podeu escoltar amb els nostres espais matinals de la sintonia de Ràdio per en tot moment la informació està present a radiopalafrugill.cat i amb els nostres canals de Facebook, de Twitter i de Telegram, entre d'altres Salutacions ben cordials de Rafael Corbí molt bon cap de setmana i ens retrobem si Déu vol dilluns aquí a la sintonia de Ràdio per la adéu -siau.